Так він промовив. І прямо в одежі за диск набагато більший вхопився товстіший і тяжчий, ніж той, що феаки ним між собою, звичайно, змагалися в дискометанні, і, розмахнувшись його, він дужею кинув рукою. Камінь той аж задзвенів. До землі мимоволі присіли. Лед його вчувшить дзвонистий. Славетні мужі-мореплавці, Довговеслі феаки, Могутньою пущений п'ястю, Перелетів він усі їх познаки. У вигляді мужа Місце падіння Афіна Сама позначила і сказала, «Навіть сліпий» Одрізнив би навпомазки знак твій чужинце. Не замішався, не впав з усіма, бо він іншими вкупі, А від усіх попереду. Пишайся, ти виграв змагання. Далі чи врівень рівень з тобою ніхто із феаків не кине. Мовила так, і незламний зрадів Одісей Богосвітлий. Рад, що на зборах знайшовся товариш, до нього прихильний. З легшим він серцем тоді до феаків озвався і промовив. Киньте до знаку мого, юнаки, і зразу ж за вами кину я знов, чи так само, чи навіть, надіюся, й далі. Спробуйте, вийдіть і в інших ви іграх зі мною змагатись». В чому хто серцем бажає, бо надто ж мене роздражнили? В гонах, в борні, чи в бою, навкулачки. Ні з ким із феаків я не відмовлюсь боротися, крім лише Лаодаманта. Гість боя в нього, а хто ж із господарем б'ється гостинним? Дурень хіба чи ні якийсь? викликав би змагатись саме того, хто виявив щиру до нього гостинність поміж чужими людьми. Собі лише цим він пошкодить. Інших же я не відкину і змагатися не відмовляюсь. Виступить я проти кожного згоден і сили помірять. Тож на змаганнях відомих мужам я не зле почуваюсь. Вмію поводитись я і з добре обточеним луком, перший у стрілою, у постать, намічену навіть серед загону ворожого. Хоч би і ближче до нього товариші націлялись численні і влучно стріляли. Перемагав мене лише філоктет, коли біля трої всі ми, ахейські мужі, у стрілянині із лука змагались. Що ж до всіх інших, то певен я, кращих від мене немає, нині між смертних, що тут на землі оцій хліб споживають. Проти колишніх мужів не посмів би про те я змагатись, проти Геракла чи проти Евріта, вождя Ехалії, навіть з богами на луках вони свої міряли сили. Тим то й загинув великий Евріт не діждавши своєї старості вдома, убив Аполон його в гніві страшному. Він бо його викликав у стрілянні із лука змагатись. Далі я списами тну, ніж інший із лука устрелить. Тільки боюся, щоб часом у гонах мене не здолав би хтось із феаків. Занадто свої я виснажив сили в хвилях морських. Не всю, бо дорогу сюди я проїхав на кораблі, і, любі, ослабли у мене коліна».